Гори і вулкани Захмарний дах Високої Азії Унікальний гірський вузол, розташований у центральній частині Євразії, називають Високою Азією. Він включає найвищі гірські країни світу, які утворюють природний кордон між субекваторіальними ландшафтами Південної Азії та гірськими пустелями Центральної Особливе місце тут посідають Гімалаї. Про них говорять, що ці гори починаються там, де закінчуються інші. Точніше не скажеш, адже 11 із 14 вершин світу заввишки понад 8 тисяч метрів тягнуться до неба саме в Гімалаях. Ще дужче вражає людей їхня відносна висота, адже могутня гірська система виникає раптово, як прямовисна стіна, що височіє над низькою і рівною, як стіл індоганською рівниною. Їхня захмарна висота, неосяжні простори, кришталева чистота повітря, яскраві, насичені фарби, здаються неправдоподібними. На карті добре видно, що гімалаї утворюють гігантську дугу, обмежену із заходу річкою Інд, а зі сходу – долиною річки Брахмапутра. Найвища гірська країна височіє над рівниною трьома величезними кам'яними валами, що утворюють Сивалікські гори або Передгімалаї, Малі та Великі Гімалаї. Останні поділяються на Асамські, Непальські, Кумаонські і Пенджабські. Між Малими і Великими Гімалаями на висоті близько півтора кілометри розташовуються між гірні долини. Найбільша називається Катманду. Її дном протікає священна для місцевих мешканців річка Бахматі, на березі якої стоїть храм Бога Шиви – місце паломництва індуїстів. Величність цього дивного району підкреслюють гори, які нависають над днищем долини стіною за вишки 7 кілометрів. Такого не побачиш більше ніде на землі. Дивовижні природи Гімалаїв відкриваються не одразу – Біля їх південного підніжжя є смуга заболочених підгірних рівнин, які називають тараями. Вони є джунглями, що перемежовуються з чагарниками слонової трави, заввишки до 4,5 метрів. У джунглях вражає велика кількість ліан. Хемерно переплітаючись, вони утворюють свої рідні тенета. Тут живуть безліч птахів, особливо білих чапель. Багато змій. Крапляються буйволи, слони і тигри. Чи знаєте ви, що слово Гімалаї у перекладі означає «житло снігів»? Справді, вершини найвищих гір світу вкриті вічними снігами і льодовиками. Володар Неба Найбільш піднесену частину гірської країни утворюють Великі Гімалаї. Індуси нарекли цей район – Девіабхуні країна богів. Тут розташовувалася ціла родина запаморочливих вершин. Серед них Канченджанга, Макалу, Дхаулагірі, а також висотний полюс землі Джомелунгма або Еверест. Мати богів. Так звучить назва гори в перекладі із санскриту. Непальці називають Джомелунгму ще й Матха, що означає володар неба. Виниклий у глибинах стародавнього моря масив, нагадує застиглий пінистий прибій із велетенських кам'яних валів, що ніби рвуться із земної поверхні в космічну далечінь. Із сивої давнини, прихований за хмарами пік, вселяв у місцевих жителів трепетне поклоніння. Породжував містичні легенди й оповіді. Джомелунгму не назвеш привітною. На її вершині дме пронизливий вітер. Температура вночі знижується до мінус 60 градусів Цельсія, а кількість сонячного випромінювання в 30 разів вища, ніж на рівні моря. Першими це відчули новозеландець Едмунд Хілларі та гімалайський горець Шерп Тенсінг Норгей. У 1953 році вони змогли досягти висотного полюса Землі. Сходження на вершину Джумелунгми з установленням проміжних таборів Займає близько двох місяців Відзначені тут і своєрідні рекорди У 1975 році на Еверест Уперше піднялася жінка Японка Табей Відомий італійський альпініст Меснер Зумів першим із європейців Дістатися до вершини без кисневої маски Крім того, він здолав шлях Від базового табору Розташованого на висоті 6500 метрів До вершини лише за три дні Атмосферний тиск на вершині Джомолунгми втричі нижчий, ніж біля її підніжжя. За цих умов постачання крові киснем порушується, що призводить до галюцинацій. Відомі випадки, коли альпіністи кидали примарі, що їм привиділася, провізію. Джомолунгма височіє на кордоні Непалу й Китаю, тибетський автономний район. Проте сама вершина розташована на території Китаю. Вона має форму піраміди південний схил якої крутіший. Чи знаєте ви, що висотний полюс землі здавна приваблював гірськолижників? Його гірським схилом вдалося першим спуститися французові П'єру Тардевелю у 1992 році. Чи знаєте ви, що перший українець зійшов на Еверест ще за часів СРСР у 1982 році? Це був харків'янин Сергій Бершов, який здійснив унікальне нічне сходження на дах світу. Він підкорював найвищу гору планети ще двічі. На його рахунку 20 сходжень на 7-тисячники, 13 сходжень на 7 вершин вищих за 8 тисяч метрів та ще багато видатних досягнень. Каракорум і Ка2. Частиною Високої Азії є і Каракорум. За висотою це друге гірське пасмо у світі. Воно є продовженням Гіндукушу і лежить на північний схід від західної частини Гімалаїв. На сході гірський ланцюг розгалужується на два хребти – Чангченмо і Пангонг. Вони сполучають Каракорум із горами Тибету. Висота багатьох вершин, що входять у гірське пасмо, перевищує – 7500 метрів Найвищою є Гора Чогорі або Ка-2 8611 метрів Це друга за висотою вершина світу Недалеко від неї бовваніють ще три восьмитисячники Хідден або Гашербрум Броудпік і Гашербрум-2 Ці вершини розташовуються біля північних берегів одних із найбільших гірських льодовиків Балторо що простягаються на 62 км. У перекладі з турецької «каракорум» означає «чорний осет». Ця назва абсолютно не відбиває пишноти гірської системи. Насправді темних фарб тут небагато. Панівним є білий колір. Це колір засніжених схилів, іскристих у сонячних променях і відполірованих вітрами країв льодовиків. Невипадково місцеві мешканці називають гірське пасмо не інакше як Мустаг, що в перекладі означає Крижані гори. Каракорум не є чітко відмежованим гірським краєм. Він плавно перетікає в Гімалаї через хребет Ладак. При цьому межа між сусідами так мало помітна, що правильніше було б називати систему Каракорум Гімалаї. Не дивно що тільки тут є вершини, що здіймаються до неба більш ніж на 8 тисяч кілометрів. Підкорити найвищу гору системи Каракорум удалося на рік пізніше, ніж Джомелунгму. Це зробили учасники італійської експедиції під керівництвом Ардіто Дезіо. Сходження на чогорі складніше, ніж на найвищу вершину планети. За рівнем небезпеки ця гора посідає друге місце серед восьмитисячників після Анапурни. Чи знаєте ви, що Ардіто Дезіо особисто підбирав людей, які претендували на участь в експедиції? Охочі проходили спеціально розроблені тести в барокамері, а також здійснювали тренувальні сходження в горах Монблан. Простягнуті через ДВА материки. Найбільшу за протяжністю гірську систему Землі утворюють кордильєри які простягнулися з півночі на південь, більш ніж на 18 тисяч кілометрів. Вони поділяються на кордельєри Північної Америки і кордельєри Південної Америки або Анди. Величезна гірська країна утворилася в результаті зіткнення океанічної або тихоокеанської плити і материкових літосферних плит, основні горотворні процеси, унаслідок яких піднявся цей велетенський бар'єр почалися в Північній Америці понад 150 мільйонів років тому, а в Південній – на кілька десятків мільйонів років пізніше. Сучасні кордельєри розташовані майже в усіх кліматичних поясах, окрім Арктичного, Субантарктичного і Антарктичного, тому відрізняються великою різноманітністю ландшафтів. Найсуворіші умови характерні для найпівнічнішої частини кордельєр – Аляски. Як і в усій гірській системі, вони простягаються потужним поясом західним краям Америки. На території Канади і США система дістала назву скелясті гори. Їхня довжина вражає, оскільки становить близько 3200 км, А ось за висотою вони значно поступаються андам. Анди можна уявити у вигляді гігантського хребта який пронизує всю Південну Америку. У перекладі з мови інків назва гірського краю означає «мідні гори». Багато вершин анд досягають 6 тисяч метрів над рівнем моря, а найвища – Аконкагуа – трохи не дотягується до 7 тисяч метрів. Анди складаються з двох паралельних кордельєр – західних та східних. Західні лежать у межах знаменитого поясу вулканів, які обрамляють Тихий океан. Вони також відомі під назвою Вогняне кільце. Декілька дуже високих вершин західних кордильєр Південної Америки розташовані на північ від Ліми, де гірське пасмо майже перерізається долиною річки Сайта. Одна з них – Кордильєра Негра або Чорна Кордильєра, так названа через те, що на ній немає вічних снігів. Чи знаєте ви, що гори західні кордильєри мають почасти вулканічне походження? У сиву давнину вони були складені переважно вапняками. І сліди цих давніх порід ще збереглися на рівні 1200 метрів. Засніжена шапка на екваторі На відміну від Євразії або Америки, в Африці немає величезних гірських систем подібних до Гімалаїв або Анд. Але це не заважає материку мати свого рекордсмена. Найвища вершина Чорного континенту – Кіліманджаро. Цей вулканічний масив складається з конусів трьох вулканів, що злилися. Найвищий називається Кібо, або власна Кіліманджаро – 5895 метрів. На схід від нього – Бовваніє, Мовензі, а на заході – Широке плато Шира Про виверження вулкана немає точних даних І нині ознаки активності подає тільки Кібо На його вершині розташований величезний кратер діаметром 2 км, А на дні височіє ще один конус із круглим жерлом Що досягає 800 метрів у поперечнику З нього в декількох місцях піднімаються струмені задушливих вулканічних газів Якщо найбільші вершини інших материків Землі підносяться до неба серед гірських хребтів, то Кіліманджаро височіє гордо і самотньо. Вона тримає першість серед гір, що стоять окремо. Кіліманджаро добре видно за багато кілометрів, тож вона служить своєрідним маяком для подорожніх. Уявіть рівнинну зелену країну, що лежить трохи на південь за екватор, і раптом очам відкривається вершина Кіліманджаро. Контури цієї корони саван дуже характерні. Похилі-схили здіймаються до видовженої вершини, на якій розташована западина. У дуже спекотні дні з великої відстані підошва гори майже невиразна на тлі саванни, і здається, що засніжена вершина літає в повітрі. Льодовики на Кіліманджару почали формуватися порівняно недавно, у період останнього четвертинного обмерзання. Приблизно 11 тисяч років тому. Із 1912 року їхня площа стала скорочуватися. У другій половині минулого століття процес дуже прискорився. Зараз площа льодовика становить близько 15% від первинної. Чи знаєте ви, що мовою суахілі Кіліманджаро означає «гора, яка блищить»? І справді, рано вранці та у вечірні години – коли вулкан не оповитий хмарами. Його снігова шапка виблискує в сонячних променях. Величне нагір'я Тибет є найбільшим і найвищим нагір'ям на земній кулі. Могутні внутрішні сили Землі здійняли його рівненні території на захмарну висоту – 4,5 кілометри. До того ж, на території Тибету є гори – Абсолютна висота яких перевищує 6 км. Тибет одне з найбільш таємничих і недоступних місць нашої планети. Природа постаралася захистити цей район від сторонніх очей. Тибет оперізують не менш величні понад 6 тисяч метрів гірські системи, Гімалаї з південного заходу і півдня, Каракорум і Куньлунь з півночі, і Сичуанські або Сино-Тибетської Альпи. Зі сходу. Ще однією перешкодою для допитливих стали поширені тут гірські степи, пустелі і напівпустелі. Лише зрідка на окраїнах, особливо на півдні, у глибоких річкових долинах, трапляються оази лісової рослинності. Для Тибету найбільш характерні дві особливості – широтне простягання хребтів і незначна вертикальна почленованість його центральної частини. Перша особливість пояснюється західно-східним простяганням складок. Друга – слабким розвитком водної ерозії. Це пояснюється тим, що зовнішній поверхневий стік практично відсутній. Тибет століттями залишався загадкою для представників західної цивілізації, оскільки був закритим для чужоземців. Не дивно, що Сенагір'я і зараз приваблює до себе численних мандрівників і дослідників. Але цей таємничий світ не назвеш зручним місцем для мандрів. Через неймовірну висоту і ізольованість від водних повітряних мас, його клімат надзвичайно суворий і сухий. Тибетська зима тривала, морозна і майже безсніжна. Весна пізня, навіть у травні стоять люті морози, часто трапляються пилові бурі. Літо прохолодне, у липні ще бувають заморозки. Серцем і душею Тибету – Алхаса. У перекладі з тибетської назва цього міста означає «місце богів». Упродовж століть воно служило обителю Далайлам і приваблювало незліченну кількість прочан. Чи знаєте ви, що на Тибеті випадає дуже мало опадів? Це пояснюється тим, що Нагір'я перебуває під прикриттям Гімалаїв і тому потрапляє в дощову тінь. Так називають гористі райони, на територію яких не надходять вологі повітряні маси. Вогненні гори Вулкани зазвичай є підвищеннями, які мають форму конусоподібної гори. Вона утворюється із лави, що застигає, і уламків гірських порід. Розрізняють діючі та згаслі вулкани. Кількість діючих. За різними оцінками, коливається в межах 550-900. Їхні виверження відбувалися впродовж історії людства. Нині на першість серед них претендують декілька вогненних гір. Особливо рясніє високими й активними вулканами система Кордильєри-Анди. Так, територію Челі й Перу можна назвати країною велетнів, що вивергають полум'я. Серед них своїми розмірами вирізняється Охос Дель Саладо, висота якого становить 6893 метри. Цей вулкан розташований у верхів'ях річки Ріо-Колорадо, на схід від відомої своєю посушливістю пустелі Атакама. Вулкан має складну будову. На стародавньому щиті розміщений молодий конус, що з'явився в після льодовикову епоху. У вершинному кратері є фумароли – тріщини й отвори, по яких із земних надр підіймаються гарячі гази та водяна пара. Хоча впродовж спостережень за Охос Дель Саладо не було зареєстровано жодного його виверження. Неодноразово відзначалася пасивна вулканічна діяльність. Так, у 1937, 1956 і 1994 роках Спостерігалися викиди сірки і водяної пари. І все-таки найбільшим діючим вулканом правильніше вважати лью -ль або юй яко Хоч він і нижчий – 6739 метрів. Проте точно відомо, що в 1877 році тут сталося вибухове виверження. Нині вершина вулкана є невеликим конусом, який розташовується на старішій основі. Найактивніший із найвищих вулканів – Котопахі – 5897 метрів. За останні 300 років його виверження відбувалися близько 50 разів. Цей вулкан розташований на території Еквадору. Разом із п'ятьма іншими горами він утворює своєрідний проспект вулканів. На вершині Котопахі є два кратери – Старіший зовнішній і новий внутрішній. Головною особливістю вулкана є грязьові потоки, які час від часу викидаються. Чи знаєте ви, що лью Ліяко володар ще одного рекорду? На його західному схилі снігова лінія проходить на висоті 6,5 тисяч метрів. Це найвище її розташування на Землі. Височіючи над океаном З осередженням рекордних показників серед вулканів можна назвати Гавайський архіпелаг. Він з'явився на просторах Тихого океану кілька десятків мільйонів років тому, саме через вулканічну активність. Місцеві вогненні гори належать до рідкісного на землі типу. Під час їхнього виверження виділяється порівняно мало пари, але виливається величезна кількість негустої лави. Так... Майже весь острів Гаваї складається з її послідовних нашарувань. Раніше джерелом лави служили три згаслі вулкани, а нині два діючих – Мауна-Лоа і Кілауеа. Вони майже злилися в одну колосальну гору, що має форму пологого купола або щита. Це ще одна особливість місцевих вулканів. Висота Мауна-Лоа – 4169 метрів. Якщо зважати на підводне продовження його лавового щита, то це найбільший за об'ємом вулкан Землі. Мауна-Лоа відомий і тим, що лавові потоки, виливаючись із його тріщин, іноді проходять відстань 50 км. Вони досягають моря і тоді вгору злітають стовпи гарячої води і пари. Інша острівна вогненна гора – Кілауеа. Це невелике плато на схилі Мауна-Луа на висоті 1247 метрів. Кілауеа має свій рекорд. Вона вважається найактивнішим вулканом світу. Останнє його виверження почалося в 1983 році і триває донині. Не випадково Кілауеа вважається житлом гавайської богині вулканів Пеле. Найвищий вулкан гавайських островів – Маунакеа У перекладі з Гавайської – Біла гора Висота цієї сплячої гори – 4205 метрів Але якщо її розміри обчислювати від підніжжя, розташованого на дні Тихого океану Загальна висота становитиме понад 9 км. На суходолі таких високих гір немає Іноді на Гавайях можна спостерігати лавопади Вони бувають під час вивержень і їхні сліди залишаються назавжди. Так, на острові Гаваї є застиглі і давно вивітрені химерної форми величезні виступи, укриті зеленню і навіть деревами. Це пам'ять стародавніх вивержень, коли лава потоками велася з круч, нашаровуючись і застигаючи. Чи знаєте ви, що Гаваї, хоча й лежать у тропічних широтах, але вершини багатьох тутешніх вулканів Піднялися так високо, що вибілені снігом.